Angkat takbiratul ihram Pandang hanya tempat sujud saja Allahu Akbar Namanya takbiratul ihram Ihram diambil dari kata haram Yang sebelumnya halal menjadi haram Kepala-kepala kita Yang gatal kepala kita Yang menggarunya kita Tapi ketika kita garu lebih dari tiga kali Haram, batal Pada saat itu orang hanya melihat tempat sujud Siapapun dia di saat itu sholat kita sedang disadarkan bahwa kita sedang berada di depan dia pencipta langit dan bumi Kita serahkan semuanya kepada dia Inna sholati wa nusuki wa wahyaya wa wa lillah Sholat bukan gerakan Sholat bukan hanya ritual Sholat bukan bim salabim abrakadabra bacaan yang dihafal sampai kita pun tak ingat tahap yang kita baca Padahal sholat adalah perenungan Selain dari Allah kecil Allahu Akbar Jabatan ini kecil Tak ada apa-apanya Kekuasaan ini kecil Tak ada apa-apanya Yang besar hanya engkau ya Allah Ini hanya amanah Pak Ustaz Ini hanya titipan Pak Ustaz Kebetulan tercetus keluar dari mulut Amanah Masjid ini bernama masjid Amanah Lawan dari amanah Khianah Amanah khianah Orang yang memegang amanah Al-Amin Orang yang mengkhianati amanah Al-Kha'in Sifat orang munafik tiga Iza haddatha kazaba kalau bicara dusta Wa iza wa'ada akhlafa kalau berjanji ingkar Wa iza tumina kalau dikasih amanah Khana berkhianat Itu mengapa masjid ini diberi nama amanah Maka sehari berapa kali masuk kemari Subuh mungkin tidak Subuh mungkin di Masjid Al Ikhlas dekat rumah. Mungkin di Masjid At Taqwa dekat rumah. Tapi zuhur, asar hati terus dikonekkan, jiwa terus didekatkan. Kalau kalau sampai jauh dia akan kering. Dawa kita semuanya lahir membawa iman ya. Iman ini sudah kita bawa sebelum masuk ke rahim ibu kita. Inna hadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk maaf sperma. Sumayakunu ala qatan berubah 40 hari dalam bentuk darah Sumayakunu ala qatan berubah 40 hari dalam bentuk daging 40 hari air 40 hari darah 40 hari daging 120 hari datang malaikat membawa ruh yang sudah ready Belum ada kulit, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging Belum dibawa malaikat Kita sudah bersama berkumpul di alam ruh Dan Allah bertanya ketika itu Alastubirabbikum Bukankah aku Tuhan kamu? Kita semua menjawab Bala syahidna Engkau Tuhan kami Cuma ketika sampai ke dunia dia lupa Mudah memberikan motivasi Mudah memberikan semangat Oleh sebab itu kebersamaan kita ini Apapun seragam yang kita pakai Itu hanyalah casing saja Apapun jabatan kita Itu hanyalah jalan saja Yang kita cari adalah Keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau berhasil kita melewati Ujian-ujian seragam Ujian kekuasaan Ujian jabatan Ujian dunia Ujian popularitas ini Sampai kepada puncaknya Maka insya Allah mati kita Husnul khotimah. Tapi kalau gagal kita dengan ujian ini Bapak ujiannya beda Saya ujiannya beda Ujian ustaz samad sekarang Popularitas Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tapi saya yakin dan percaya Dengan istiqomah melaksanakan ibadah ini Dengan senantiasa menempelkan kening ini ke lantai Kita sadar bahawa kita dari tanah Dan akan kembali kepada tanah Yang di badan ini pun dari tanah Dilihat warnanya warna tanah Dan akan mati dimakan cacing tanah Saat diangkat tangan sadar tanah tanah Diusapkan ke wajah Bau tanah dan kau akan mati dimakan cacing tanah Abdul Suhaman